10. Moștenirea de la vânătorii din paleolitic Progresele realizate în vremea mezoliticului pun capăt unității culturale a populațiilor paleolitice și declanșează varietatea și divergențele care vor deveni de acum înainte principala caracteristică a civilizațiilor. Rămășitele societăților de vânători paleolitici încep să pătrundă în regiunile marginale sau greu accesibile, deșertul, marile păduri, munții. Dar acest proces de îndepărtare și de izolare al societăților paleolitice nu implică dispariția comportamentului și spiritualității specifice vânătorului. Vânătoarea, ca mijloc de subzistență, se prelungește în societățile de agricultori. Probabil că un anumit număr de vânători care refuzau să participe activ la economia cultivatorilor au fost folosiți ca apărători ai satelor, la început împotriva fiarelor sălbatice care îi hărțuiau pe sedentar și distrugeau ogoarele, iar mai târziu împotriva tâlharilor. Este de asemenea posibil ca primele organizații militare să se fi constituit, pornind de la aceste grupuri de vânători, apărători ai satelor. Cum vom vedea, în îndată războimicii, cuceritorii și aristocrațiile militare prelungesc simbolismul și ideologia vânătorului exemplar. Pe de altă parte, sacrificiile sângeroase practicate atât de cultivatori cât și de păstori repetă la urma urmei uciderea vânatului de către vânător. Un comportament care timp de unul sau două milioane de ani s-a confundat cu modul uman sau cel puțin masculin de existență, nu se lasă ușor desfințat. După mai multe milenii de la triumful economiei agricole, Veltan Schaungul, vânătorului primitiv, se va face din nou resimțit în istorie. Într-adevăr, invaziile și cuceririle indo-europenilor și ale turco-mongolilor vor fi întreprinse sub semnul vânătorului prin excelență, al carnasierului. Membrii confreriilor militare, indo-europene și cavalerii nomazi ai Asiei Centrale se comportau față de populațiile sedentare pe care le atacau asemenea carnasierelor, care vânează, sugrumă și devoră ierbivorele stepei sau vitele țăranilor. Numeroase triburi indo-europene și turcomongole aveau ca eponimi animale de pradă, în special lupul, și se considerau urmași unui strămoș mitic teriomorf. Inițierile militare ale indo europenilor comportau o transformare ritualică în lup, răzbănicul exemplare și însușea comportamentul unui carnasier. Pe de altă parte, urmărirea și doborârea unei sălbăticiuni devinde de model mitic al cuceririi unui teritoriu, Land Nama, se scrie L-A-N-D-N-A -N -N cu accent ascuțit M-A, și al întemeierii unui stat. La asirieni, iranieni și turcomongoli, tehnicile de vânătoare și cele de război se asemănă până la confuzie. Pretutindeni în lumea euroasiatică, de la aparițiile asirienilor până la începuturile epocii moderne, vânătoarea constituie totodată educația prin excelență și sportul favorit al suveranilor și al aristocrațiilor militare. De astfel, prestigiul fabulos al felului de existență al vânătorului, în comparație cu acela al cultivatorilor sedentari, se menține încă la numeroase populațiuni primitive. Sutele de mii de ani trăite într-un fel de simbioză mistică cu lumea animală au lăsat urme indelebile. În plus, extazul orgiastic e capabil să reactualizeze comportamentul religios al primilor paleohominii, când vânatul era devorat crud, E ceea ce s-a întâmplat în Grecia cu adoratorii lui Dionisos sau la începutul secolului al XX-lea la populațiile Aisawa din Maroc.